Зі своїм лібідо змінили світ, а завдання полягає в тому, аби його пояснили. Магдалина Джерелева перебралася до міста, і панько її від того останнього разу більше не бачив, лише чув від добрих людей, що чоловік за в бази промтоварів возить її на волошковій ладі, а сама вона вбирається як французка. Джерелівці чомусь вважали, що білий овечий кожух із вишитими шовком-квіточками, зелена хустка з вогненими ружами і також зелені чобітки на високих обцасах із халявами в гармошку – це найпесклявіший витвір якихось навіжених паризьких кутюр'є. Щоправда, старші люди, які ще за першої Румунії дівочили і порубкували, з таких уборів навіть не дивувалися. Так завжди було, а найкмітливіші з джерелівських дівчат повитягали з бабусиних скринь кожухи, і мінтяни, хустки турпани і чобітки на точених обцасах з двома шкіряними китечками на халявах і стали модницями не гіршими за ту хату Лену, що віддалася за сині жогулі, теж мені французка. Пан Телеймон аби зберегти свою репутацію першого модника хиперя Джерелева, теж щось такий витягнув з дідової скрині сардак, так званий студентський, який від звичайного селянського відрізнявся тим, що нагадував Шинель, тоді як простий був схожий на бушлат, якщо вже проводити аналогії з військової уніформії. У поєднанні з джинсами і костюмами воно виглядало дуже авангардово, Спочатку він вагався, чи друзі з КГБ не сприймуть цей його новий образ за знак повернення на старі націоналістичні манівці, але по нетривалих роздумах постановив собі що так, навіть краще. Поверхове, беззубець, фрондерство лише зміцнить його репутацію в очах комуністичного штабу. Мовляв, наскільки глибоко цей ентузіазм природився, що вже навіть не боїться декларувати дещо з національної гордості малоросів, хоча все равно за ним глаз да глаз нужен, понял Федя. Якщо ми кілька джерелівських порубків, дехто в сердаку поверх джинсового шмаття, сидимо у барі і п'ємо по європейськи без закуски, якщо хтось із нас читає на вухо своїй коханій на сьогоднішній вечір «Яблука доспіли, яблука червоні», «Ми з тобою йдемо стежкою в саду, ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду, і, може, більше не прийду». Якщо, йдучи додому, ми співаємо крамольної туманьяром, а не лояльної шумілка миш, і якщо геть, утративши обачність, заводимо давньої маршової, як австрійці наступали да гей, а кацапи утікали да гей із приспівом право-ліво, щоб серце не боліло, да, гей. А далі, ой ти, Сталін, курвий сину, що ти зробив з Буковиною, да, гей, то чим це може зашкодити радянській владі на Україні? Такий комуністичний, такий електрифікованій, такий за народ. Розділ третій. Великі люди Джерелева. Малий цілько Годюр Ніщо так не любив, як слухати розповіді старших, коли вони ще не п'яні, а лише починають розпивати маленькими знеперсток порційками, чвертку міцною як шпирт, горівки від Давіда з наголосом на першому «А». Цей на відміну від Хаї Майгершка, крім корчми, тримав ще й склеп, тобто крамницю, де горівку можна було брати на двір. Пили вуйки переважно взимку, коли було мало роботи у полі і по господарству. Тож малий цілько слухав їхні тервені, сидячи на печі в кукурудзяному зерні і смокчучи медівник або червоного чи зеленого кугутика з паленого цукру на бичику, купленого собі за те, що бігав до склепу за чверткою. Часом за вечір він з'їдав по два медівники і по два кугутики. Розмова точилася за традиційною схемою. Розпочинали з начистої сили, потім переходили на війну і полон, вуйки воювали за Австрію Першій світовій, а полон відбували в Італії та Росії і нарешті закінчували півпошипки Україною. Головним тут був вуйко Наполеон Малик, який у грудні 18-го року в складі полку січових стрільців Брав Київ. Нечисту силу самі вуйки на власні очі не бачили, але знали тих, хто на власні очі, так і її видів. Переважно це були старші люди, що опорубкували чи не в один час із найяснішим цісарем Францем Йосифом, але зберегли молодечі завзяття до чарки. Старий Митровчук любив пити вдома і сам. пив, пив, пив. І одного разу дивиться, до нього зигарок говорить. Митре, питається, котра година? Старий, звісно, нарякався, подумав, що вже вмер, але поза як руки ноги діяли, то вибіг на двір, а там до нього сто дола. Митре? каже, був зіва. Що сто дола в нього румунка була? Перебив розповідача вуйка Штефана господар хати годюр Івон. Не думаю, відповів вуйко Штефан. Дерево, наскільки я знаю, він брав з путили гірське. А може, цвики з Букарешта? Цвики чеські. Це ж ясно, як біла днина. То, може, завіси? «Завіси кував наш джерелівський коваль пан Теоктист. А що? Нічого. Кажу, нечиста сила. Після цього годилося випити, що вуйки надзвичайно статечно, аби хтось, боронь Боже, не запідозрив, що тут є п'яні, і зробили. Честь, файні газди! А я сам бачив, вигукнув, прокотнувши кусень квасного гірка, вуйко-дотко, наймолодший серед товариства. Вуйки начемно промовчали. «Іду я з христин, зажовуючи образу начесничним салом із хлібом, Почав розповідати очевидець сам, бо моя пішла наперед корову доїти. Не тверезе її, як воно з христини. Йду-йду, спустився в гостинця у вуличку, що до мостика через потічок. Але чую, скрипка грає. А місяць у повні, видно, як у день. Глиб туди, глиб сюди. Ні цигана, ні жида, а скрипка грає. О бабіч дороги старі дупляні верби, порохняві. Прислухаюсь, так і є, з одної найгрубішої, і чути ту музику. Підкрався, звівся навшпеньки, зазирнув у дупло,